28. fejezet Westbridge-ben vagyunk. Mora beáll a Benjamin Franklin gimnázium parkolójába. Adid mobilod, mondja. Meglepetésemre még mindig a zsebemben van. Feloldom az új lenyomatommal, és odaadom neki. Valamit babrál a képernyőn. Mit csinálsz? Zsaru vagy, mondja. Te is tudod, hogy ezek a kütyük lekövethetők. Igen. Rátöltök egy VPN klienst, hogy úgy tűnjön, mintha egy másik államban lennél. Nem tudtam, hogy létezik ilyen technológia, de nem lep meg. Befejezi a babrálást. Majd visszaadja a telefont, kinyitja a kocsi ajtót és kiszáll. Követem. Miért jöttünk ide, mora? Látni akarom újra. Mit? Elindul az ösvényem. Én utána. Próbálom nem bámulni közben, de a járása még most is olyan, mint egy pár duc macskáé. Nem tehetek róla. Ahogy beljebb érünk, megáll és megfordul. Istenem, hogy hiányoztál, mondja. De már meg is tovább. Csak így simán. Nem reagálok. Nem tudok. Az érzés egész lényemet átjárja. Sietnem kell, hogy utolérjem. A teli hold elég fényt ad. Árnyékok villóznak az arcunkon, ahogy ott haladunk az ismerős ösvényen. Csendben vagyunk. Egyrészt a sötétség miatt, másrészt mert annó ez az erdő volt a mi helyünk. Könnyen azt hiheted, hogy most is kísérteni fog az az éjszaka. Hogy miközben itt sétálok morával, a szellemek körém gyűlnek, megkopuktatják a vállamat, és gúnyosan kacagnak rajtam a sziklák és fák mögül. De nem. Ma nem bújnak elő. Nem hallom a suttogásukat. A szellemek, bármi furcsa, ma nem kísértenek. Tudtál a felvételről, mondja, nem is kérdezi. Mióta követsz? Kérdezem. Két napja. Igen, tudtam róla, mondom. Te tudtál róla? Én is rajta vagyok, Neb. Nem. Úgy értem arról, hogy Henke tette, hogy átadta Rénivnek megőrzésre. Megrázza a fejét. Feltűnik előttünk a régi kerítés. Móra jobbra fordul, és letér az ösvényről. Párat szökken, és egy fa mellett megáll. Követem. Egyre közelebb vagyunk a régi bázishoz. Megáll, és a régi kerítést figyeli. Én is megállok és az arcát figyelem. Itt ütöttem el az időt aznap este. A földet bámulja. Itt ültem, és a kerítést figyeltem. Volt egy spanglim a meg egy flaskám tőled. A tekintetünk összeér. A szívem nagyot ver. Emlékszel rá? Még az öreg szigeléktől vettem a kiárusításon. Régi fémszínű flaska volt, kis horpadással az oldalán. Ez a felirat volt belegravírozva. A vi de amely ami egy 15. századi francia mondás. Azt jelenti, a szívem örökre a tied. Emlékszem, megkérdeztem Mr. Siegelt, honnan szerezte, de nem tudta. Felhívta Mrs. Siegelt, hát ha ő igen, de a neje arra sem emlékezett, hogy egyáltalán van neki ilyen. Valahogy olyan mágikus volt, és különös, mint egy jean lámpája, amit nekem kellett megtalálnom. Így hát megvettem három dollárért. És odaadtam Morának. Ő meg tréfással megjegyezte. Ez ám az ajándék. Keveredik benne a romantika és az alkohol. Hát nem én vagyok a tökéletes barát. De, mondta, majd átölelt és megcsókolt. Emlékszem, mondom. Szóval itt ültél a fatövében egy spanglival meg a flaskával. Ki volt még veled? Egyedül voltam. És a titkos társaság? Te tudtál róla? Megvonom a vállam. Mora a bázisra néz. Úgy volt, hogy aznap este nem találkozunk. Amióta láttuk azt a helikoptert, és csináltuk azt a felvételt. Azt hiszem, a többiek egy kicsit betoltak. Addig az egész csak játék volt. Aznap este vált komolyjá. Amúgy én nem igazán voltam, idézőjelet formál, klubtag. Az egyetlen igazán jó barátom Leo volt. De neki aznap este tervei voltak Dajánával. Úgyhogy idejöttem, és letelepettem a fatövébe és elővettem a spanglit meg a flaskát. Lecsütsem, ahogy gondolom, aznap este is. Csalfa mosoly jelenik meg az arcán. Te jártál a fejemben. Jó lett volna elmenni a meccsetekre. Mielőtt megismertelek, Heróton volt az egész hokimániától, de szerettem nézni, ahogy a jégen siklasz. Nem tudom, mit mondhatnék erre, így inkább hallgatok. Amúgy is csak a hazai meccsekre tudtam elmenni, ti meg aznap idegenben játszottatok. A Samittal, azt hiszem. A Párszipeni Hőssel. Felnevet. Jellemző, hogy erre is emlékszel. Amúgy tök mindegy. Tudtam, hogy pár óra múlva úgy is együtt leszünk. Úgyhogy egy kicsit kijöttem előtte alapozni. szogattam, De emlékszem, egy kicsit rossz kedvű voltam. Miért? Megrázza a fejét. Nem fontos. Szeretném tudni. Hogy nem sokára vége lesz. Minek? Eddig a földet bámulta, de most felnéz. Kettőknek. csak, te már akkor tudtad, amikor itt csörögtél? Megrázza a fejét. Olyan gyagya tudsz lenni néha. Honnan tudhattam volna, mi fog történni? Akkor? Arra célzok, hogy tudtam, hogy te meg én nem fogunk együtt maradni. Úgy értem hosszú távon. Leérettségizünk, aztán Max még túléljük a nyarat. Én szerettelek, szakad ki belőlem. Egy pillanatra meglepődik, de csak egy pillanatra. Én is szerettelek, ne? De téged felvettek volna valami menő egyetemre, és érted volna az életedet. Számomra meg nem lett volna benne hely. Közhely tudom. Elhallgat és behunyja a szemét. De most nincs értelme ezen filózni. Igaza van, visszaterelem a szót. Szóval itt ültél, iszogattál és szívtad a spanglit. Aha, kezdtem egy kicsit beállni. Nem nagyon, csak egy kicsit. Közben a bázist bámultam. Itt mindig olyan csendes minden, de hirtelen zajt hallottam. Milyen zajt? Nem tudom, kiáltozást. Valami motorzajt. Felálltam. Most is feláll. A fának támaszkodik. Mondom, mi a franc? Járjunk a dolog végére, egyszer mindenkorra. Én leszek a titkos társaság hőse. Így hát elindultam a kerítés felé. Móra elindul a bázis felé. Én utána. Mit láttál? Kérdezem. Egy csomó figyelmeztető táblát. Olyan pirosat tudod. Körbe volt rakva velük a bázis. Tudom. Amolyan utolsó figyelmeztetés gyanánt. Fordulj meg, vagy meghalsz. Sose mertünk menni rajtuk, mert túl közel voltak a kerítéshez. De aznap este nem óvatoskodtam. Még csak nem is lassítottam. Mintha hirtelen visszacsöppentünk volna a múltba abba a szituációba. Az egykori piros táblák helyén ösztönösen megtorpanok. Átlépjük a láthatatlan határvonalat, és elindulunk a rozsda ettekerítés felé. A sarki oszlott tetejére mutat. Ott volt egy kamera. Emlékszem, egy pillanatra bevillant, hogy lehet, hogy most is látnak. De be a állva, semmi se érdekelt. Tovább futottam, de egyszer csak... Lassít. Megáll. A torkához kap. Mora, pont itt álltam, amikor jött az a fény. Fény? reflektorfény, fény. Hatalmas, széles nyalábok. Olyan erős volt, hogy maga mellé kellett tartanom a kezem. Most is így tesz, védi a szemét a képzeletbeli fényektől. Semmit sem láttam. Totál lefagytam a reflektortól. Nem tudtam, mit csináljak. Aztán lövéseket hallottam. Mora lehagyja a fejét. Rád lőttek? Aha, azt hiszem. Hogy érted, hogy azt hiszed? Úgy, hogy végül is ez váltotta ki. Hora hangja felmegy egy oktávot. Hallom benne a félelmet, a bűntudatot. Már mint én, hogy a kerítés felé futottam, mint egy hülye gyerek. Figyelmen kívül hagytam a tiltó táblákat. Lehet, hogy belerúgtam egy drót akadályba. Vagy csak simán észrevettek, nem tudom. Úgy, hogy azt tették, amit a táblákon ígértek. Lőttek. Igen, szerintem rám lőttek. És mit csináltál? Megfordultam, és futni kezdtem. Egy golyó a fülem mellett süvített el. De, mint látod, megúztam. A mellettem lévő fába fúródott. Nem találtak el. Felemeli a fejét, és rám néz. Leo, mondom. Én futottam tovább, ők meg csak lőttek. Aztán hirtelen... Hirtelen mi? Sikolyt hallottam. is sikolyt. Futottam, mint az őrült. Szlalomoztam a fák között. Próbáltam behúzni a nyakam, hogy minél kisebb célpont legyek. De amikor meghallottam a sikolyt, megfordultam. Láttam valakit, talán egy férfit, illetve a sziluettjét a fényben. Újabb lövések. Aztán újabb sikoly, de most valahogy ismerős volt a hang. Azt kiabálta, lehú, segíts! De a végét újabb lövés szakított a félbe. Lélegzett vissza hallgatom. Aztán... Aztán egy férfi hang azt kiáltja. Ne lőjetek! Csönd, sírít csönd. Aztán nem vagyok biztos benne, de mintha valaki azt ordítaná, mit csináltál? Aztán valaki más. Volt egy másik lány is, meg kell találnunk. De ebben nem vagyok biztos. Nem tudom, tényleg hallottam-e, vagy csak képzeltem? Nem tudom, mert futottam, mint egy őrült. Úgy néz rám, mintha valami segítséget várna. Nem mozdulok, nem birok. Csak úgy simán lelőtték őket? Nem felel. Aztán valami hülyeséget kérdezek. Te nem csak úgy elfutottál? Mi? Úgy értem, oké, okay, hogy először elfutottál a veszély elől, de amikor már biztonságban voltál, miért nem szóltál a rendőrségnek? És mit mondtam volna? Például azt, hogy láttam, hogy két embert lelőnek. Elkapja a tekintetét. Talán ezt kellett volna, mondja. Nem valami meggyőző válasz. Kába is voltam, meg totál be voltam parázva, nem érted? Meg biztos se voltam, hogy tényleg lelőtték őket. Leót nem láttam, nem is hallottam, csak Dajánát. voltam, nem érted? Elrejtőztem egy időre. Hol? Emlékszel arra a kőházi kóra a mögött? Bólintok. Csak ültem ott a sötétben. Nem tudom meddig. Pont ráláttam a hobartávanyúra. Nagy fekete kocsik jöttek lassú tempóban. Lehet, hogy vagyok, de azt hittem engem keresnek. Egy idő után úgy döntöttem, elmegyek hozzátok. Ez új. De végül is mi nem az, az eddigi ma estéből. Oda jöttél a házunkhoz? Aha, az volt a célom. De amikor az utcátokhoz értem, észrevettem egy másik fekete kocsit a sarkon. Évfél is elmúlt. Két öltönyös fickó ült benne. A házatokat figyelte. Rögtön tudtam. Ezek nem véletlenül szobroznak itt. Közelebb hajol. Tegyük fel, hogy szólok a zsaruknak. Elmondom, hogy a bázison valakit véletlenül lelőttek. Részleteket nem tudok. Viszont elkérik a nevemet. Kérdőre vonnának, mi a felét kerestem ott. Hazudhattam volna valamit. Vagy elmondhattam volna, hogy füvesztem és viszkit iszogattam. Mire végig hallgattak volna, a fickók a bázisról rég felszívódtak volna. Hát tényleg nem érted? Úgyhogy inkább elfutottál, mondom. Aha, Elihez. Bólint. Egy idő után úgy voltam vele, várjunk pár napot, aztán meglátjuk. Hát, ha elfeledkeznek rólam. Persze nem. Egy szikla mögül figyeltem, ahogy anyámat kikérdezik. Aztán, amikor láttam a hírekben, hogy megtalálták Leo és Diana holttestét, már tudtam. A híradóban egy szóval sem említették, hogy lelőtték volna őket. Azt mondták, elütötte őket a vonat a város másik felén. Ezek után mit tehettem volna? A bizonyíték ugrott. Ki a fenehit volna nekem? Például én, mondom. Miért nem fordultál hozzám? Ó, napp, ezt most komolyan mondod? Nekem elmondhattad volna, Mara. És mit csináltál volna? Te, a forró fejű tínédzser. Súlyos tekintettel rám mered. Ha elmondtam volna, már te sem élnél csak állunk ott, és döbbenten hallgatunk. Na gyere, mondja remekbe, menjünk innen.